чому я так боюся зробити це все насправді? Що мені заважає зараз скинути ноги зі столу, підхопити кейс, вискочити на вулицю, сісти за кермо і хвилин за десять насправді штовхнути двері власної квартири? Які гирі повисли на моїх ногах? Згодом я зрозумів, що ці гирі Страх нічогісінько не знайти на екрані монітора. Зовсім нічого. Але з не меншим жахом я думав про те, що в куточку екрана висвітиться жовтий конвертик. Я не знав, що краще – це нічого чи конверт. Близько восьмої. Тетяна Миколаївна почала зворушливо покашлювати під моїми дверима. А потім, трохи прочинивши їх, запитала, ще кави, я зрозумів, що час йти. Вийшов на вулицю і вперше не попрямував до свого улюбленого ресторанчика сук, хоча міг би. Але на вулиці мною заволодів гін. Я відчув його лихоманку і ледь домчав до свого під'їзду. Потім я боявся, що ліфт раптом застрягне, і мені доведеться нудьгувати в ньому кілька безкінечно довгих годин, гадаючи, чи є конверт. Дякувати Богу цього не трапилося, і я увірвався у квартиру, на ходу знімаючи піджак, розкидаючи в усі боки взуття і краватку. В чорне крісло я впав, маючи досить розбурханий вигляд. Цікаво, що б сказали мої студенти, які звикли до моєї цілковитої застібнутості. Я затамував віддих. Тоді була майже така сама погода. На балконі лежали кавуни, зараз там скрізь товстий шар вуличної пилюги. Я клацнув кнопкою. У куточку з'явився жовтий конвертик. Усе так, як я уявляв. І не вірив самому собі. Невже я клацнув мишкою? Заплющив очі, розплющив Я померла 25 вересня 1997 року. Спалахнув перший рядок на синьому тлі монітора. Я знову заплющив очі. Холод і морок скували мене. Частина перша. Денис. Це сталося наприкінці серпня 1977-го. Тоді мені виповнилося 18 Я мріяв про славу і знав, що вона прийде. Йшлося не про тимчасове сходження на якийсь п'єдестал, у вузькому просторі, в якому я тоді жив. Не про оплески аудиторії, котра забуває про тебе вже наступного дня. Ні. Я відчував, що в мене є призначення, таємницю якого мені ще належить розгадати. А поки що воно зароджувалося десь глибоко всередині, ніби у вологій марлі визрівала квасолина». Такий дослід ми робили в школі на уроках біології. Всі 35 учнів удома на підвіконні пророщували квасолини, а через пару тижнів приносили результат у школу. Дуже добре пам'ятаю, що мій паросток був більшим, ніж у інших. Це було давно, у класі 6. Але після цих дослідів, я зрозумів, що і як розвивається всередині мене самого.